Le centre-ville, sans le commerce et l'artisanat, il n'y a plus de vie. Itzikas tote hartu nahi izan aldiz auteciek, presencia scol cartashunad irasis. Jean Lassalle diputato adota Jacques Pédemonta departamentuko consiliari bihar nixa ere agertu ziren elkarretaratze bukaeran. Serge Istec, miaritiko buruak adira sido, bai alabaia benduaren lenea anaena te akideko situeste la. Askira komedia finida oraile idekiardu Ego ekonomia piztu behar da, atxurutuki, lehen bai lehen. E, ezin dugu segitu holo-ola, dendena etxea eta beriziki bakatzeta demoran. Ego berri hor dugu. Doni bane garaziko komertxanta bat zuere elkarretaratzean ziren, denda idekiak bai, bainan ez bakarik. Normalki somaitzugu idikitiko gute jakoitzean, pentso du. Mana ez dira dira dira dira dira dira Restogantzeak eta dira dira dira Denak edo batez. Azka ingo Kaffe Plazan oztatuko maider ladusek dion bezala, oztatuak jatetxeak dira publikoari argera egiteko. Ongida laguntza ematea, baina obekio da utzi a, lana egin. Hainit, ze mandute errateko behar duzu maino gutio, kadida gutio, metro bat gutio berduz sushartu maskarekin dena indugu. Indar guziak egin eta ala ere kaxik urte erdia etxia et pasako dute ostatu eta jatetxeak. Ondoan, UMI IH ostalarien txindikatuko ordezkariak adirazi bezala dendagune handiak jendez gainezka idekiak direlarik. Kiniakotu dovisk ostatuko manje du longak dion bezala, otsaila arte etxirik gelditzen aalita izke. Sa 15 de janvier, borg premier febrie, eta ez zera goz katastrofa buruko. Itxaldiaren egoera jasanezin abilakatzen ari da, bizi soziala ere behamatzen duten gune